204. Reacția fariseilor, exaltarea Torei În iudaism, ca și în alte tradiții, viziunile apocaliptice acționau ca o apărare față de teroarea istoriei. Cei avertizați descifreau în catastrofele contemporane o prezicere reconfortantă. Cu cât situația poporului evreu se agrava, cu atât sporea convingerea că eonul de față se apropie de sfârșit. Pe scurt, agravarea spaimei anunța iminența salvării. De acum încolo, valorizarea religioasă a suferințelor provocate de evenimentele istorice va fi reiterată de multe ori și nu numai de către evrei și creștini. Nu este vorba de o evaziune de subapărarea istoriei, nici de un optimism hrănit cu fantasme. Literatura apocaliptică constituie o știință sacră, de esență și de origine divină. După cum scrie autorului Daniel, Dumnezeu dă înțelepciune înțelepților. Citez. El dezvăluie cele mai adânci și mai ascunse lucruri, cunoaște ce se petrece în întuneric, închei citatul. Enoch, personaj legendar, imagine exemplară a înțeleptului și a profetului epocii primordiale, devine acum foarte popular. El prevestise judecarea iminentă a oamenilor dinaintea potopului și a îngerilor căzuți. Nota 15. Potrivit tradiției, Enoch era unul din patriarhii de dinainte de potop. Citez el era într-un Dumnezeu, apoi nu s-a mai aflat căci Dumnezeu l-a luat la el. Închei citatul, închei nota. În clipa de față, el proclamă o nouă revelație și cere căințe, deoarece se apropie judecata a doua. Ca și Daniel, Enoch primește știința sacră în visele și viziunile sale. Misterele cereștii sunt arătate de către îngeri, întreprinde călătorii extatice în cer, în care Dumnezeu îl lasă să vadă tăblițele pe care este înscrisă istoria universală de la început și până la sfârșit. În dimineața timpurilor, Dumnezeu dezvăluise știința secretă unor oameni renumiți prin evlavia lor și prin facultățile lor vizionare. Această învățătură era ezoterică, pecetluită, altfel spus inaccesibilă profanilor. Ea a fost apoi transmisă câtorva ființe de excepție, dar întrucât epoca primordială corespunde cu sfârșitul timpului, Eschaton, știința sacră este din nou revelată și tot unui grup restrâns de inițiați. În 1 Roman Enoch 1.2.6, fiul omului este înfățișat ca inițiatul prin excelență, stăpânul tuturor tainelor. Când se va înscăuna pe tron, citez, toate secretele înțelepciunii vor țișni din gura sa, închei citatul. Calitățile lui sunt înțelepciunea și priceperea. Adăugăm că tema științei salvifice ascunse este foarte populară în epoca elenistică și constituie temeiul tuturor școlilor gnostice. Nota 16. În India, doctrina cnosei Secrete, comunicată în chip inițiatic, este atestată în epoca Upanishadelor, dar va fi dezvoltată mai ales în literatura tantrică. Închei nota. Autorii de Apocalips au dezvoltat pe larg această concepție despre înțelepciunea ascunsă în cer și inabordabilă oamenilor. Viziunile și experiențele extatice jucau un rol capital în literatura apocaliptică, ca de altfel peste tot în lumea elenistică. Viziunile și extazurile confirmau autenticitatea adevăratului profet și înțelept. În plus, experiențele extatice îmbogățeau progresiv corpul științei revelate. Cartea lui Daniel descopera doar istoria universală, în vreme ce textele care se reclamau de la tradiția lui Enoch cuprind întreaga lume vizibilă și invizibilă, Geografia pământească și cerească, astronomia și astrologia, meteorologia și medicina. În cazul tradiției lui Enoch, misterele cosmologice revelau și exaltau în același timp lucrarea lui Dumnezeu. După cum observă Hengel, unul roman, pagina 208, maestrii înțelepciunii Hasidim erau mai puternic angajați decât Ben Sirach în controversa cu elenismul, căci în fond, prin intermediul revelațiilor apocaliptice, ei posedeau o știință superioară a celeia a grecilor. Într-adevăr, știința lor îngloba cosmosul, istoria și lumea celestă și în plus destinul omului în momentul eschatonului, cunoașterea inaccesibilă rațiunii. Această concepție despre o știință ezoterică, totală și salvifică, susceptibilă de a fi câștigată prin viziuni extatice sau de a fi transmisă printr-o inițiere, este atestată și în alte tradiții religioase și va fi împărtășită de creștinismul antic un alt curent de gândire evrească n-a împrumutat atâtea idei elenistico-orientale ca apocaliptica. În profita acestui fapt, temeiul apocalipticii rămâne tot o concepție vechi-testamentară a istoriei mântuirii. Avem de-a face cu un fenomen spiritual foarte important, anume creativitatea religioasă suscitată de sincretism. Într-adevăr, hasizii, autorii primelor Apocalipse, au primit și asimilat idei derivate din mai multe sisteme sincretiste. Dar aceste idei au îmbogățit iudaismul și au susținut speranța poporului evreu într-o perioadă excesiv de dificilă. De altfel, un proces analog se lasă descifrat în alte curente religioase. Sub conducerea maestrului dreptății, grupul hasid al esenienilor s-a despărțit de restul comunității și a hotărât să trăiască în deșert. O viață monastică. Oricel cel mai apropiat analog al organizării cenobitice a esenienilor este conventicul închis de tip grecesc. Chiar fariseii, al doilea grup derivând din Hasidim, au integrat numeroase idei elenistice în doctrina legii dezvoltată de el. În cele din urmă, agresiunea sacrilegă a lui Antiohus Epifane și revolta victorioasă a Macabeilor au decis orientarea și structurile viitoare ale iudaismului. Zelul împotriva Torei, de care erau animați partizanii lui Antiohu, s a determinat zelul pentru Tora și, în sfârșit, prin a consolida ontologia legii. Nota 17. Eschatologia, adică al doilea fruct, în confruntarea cu elenismul, constituia singura forță capabilă să limiteze omniprezența Torei. Într-adevăr, Tora va sfârși prin a domina atât prezentul istoric cât și ritmurile cosmice. Închei okay, nota. Tora a fost ridicată în rang de realitate absolută și eternă, model exemplar al creației. După Simon Ben Lachish, secolul al III era noastră, existența lumii depinde de faptul că Israel acceptă Tora. Fără aceasta, lumea s-ar reîntoarce în haos. Fiecare din cele 248 de comandamente și 365 de prohibiții care constituie Tora primește o semnificație cosmică. Omul, făurit de Dumnezeu cu 248 de mădulare și 365 de vine, oglindește prin însăși structura sa atât lucrarea lui Dumnezeu, cosmosul, cât și revelația sa, legea. Nota 18 Două secole mai târziu, tantrismul va prezenta un sistem antropocosmic și un ritual similar. Închei nota Tora este în calitate de realitate absolută izvorul vieții. După cum scrie Hilal. Citez: acolo unde există multă tora, există și multă viață, închei citatul. Dar exaltarea torei a modificat radical destinul iudaismului. De la profeții încoace, religiozitatea ebraică era simulată de tensiunea dintre tendințele universalistă și particularistă. Cauza acestei opoziții viguroase și creatoare era caracterul esențialmente paradoxal al revelației, Într-adevăr, o revelare a lui Dumnezeu în istorie, adică limitată la poporul evreu, era proclamată universal valabilă, deși considerată ca aparținând exclusiv israeliților. În a doua jumătate a secolului al II-lea, înaintea irei noastre, datorită dezvoltării surprinzătoare a diascorii și, în parte, propagandei misionare, iudaismul era pe punctul de a deveni o religie universală. Dar reacția împotriva actelor, sacrilege ale lui Antiohus a dus la ceea ce s-a numit statornicirea întru Tora. Or, o asemenea fixare împiedecat dezvoltarea unei religii universale. Nota 19. Chiar în diaspora primatul Torei nu era contestat. Interpretarea alegorică nu anula sensul literal al scripturilor. Philon accepta legile și prohibițiile prescrise. Închei nota. Desigur, legea juca rolul decisiv în apărarea identității naționale, dar conștiința unei misiuni universale nu putea să se dezvolte nestânjenit alături de un curent naționalist puternic și popular. Ceea ce explică de altfel decizia Bisericii Creștine primitive, animate de spiritul profetic evreesc, de a trimite misionari la samaritenii atât de detestați de israeliți și scurtă vreme după aceea la neevrei din Antiohia. Pisologia a luat locul ontologiei Torei ca expresia revelației libere și salvifice a lui Dumnezeu în istorie, revelație care nu mai recunoștea granița de ordin național sau istoric. Fixitatea Torei și triunful legalismului au pus de asemenea capăt eshatologice. eschatologice. Citesc, chiar literatura apocaliptică a dispărut treptat și a fost înlocuită de mistica evrească, închei citatul. Hengel, un roman, pagina 175. Trebuie să adăugăm totuși că în perspectiva iudaismului, abandonul misiunii universale era prețul ce trebuia plătit pentru a garda comunitatea israelită. La urma urmei, esențialul era continuitatea istorică a poporului evreu. Nu era vorba doar de naționalism, ci înainte de toate de o teologie edificată în jurul noțiunii de popor ales. Israel a fost ales de către Yahweh. El era poporul său. Prin urmare, poporul evreu constituia o realitate istorică sanctificată prin voința lui Dumnezeu. Alienarea națională echivala cu o apostazie, adică cu profanarea unei structuri etnice consacrate prin însăși originea ei. Prima datorie a poporului evreu era deci de a-și menține intactă identitatea sa până la sfârșitul istoriei, cu alte cuvinte, dar rămână mereu la dispoziția lui Dumnezeu.